Tri minute, man časa in več tudi ne bom pravzaprav porabil, tako da bomo ujeli točno na natanko naš urnik, zato sem tudi sebe dal na konec in če ste se usprašavali, zakaj sem dal sebi 45 minut, drugim pa pol ure, ravno zato, ko sem predvideval, da bodo drugi porabili več kot pol ure. Ne? A, dobro, skratka, kaj sem jaz hotel narediti v, v tem svojem kratkem prispelku? Uh, preprosto, uh, marsikdo od vas že ve, da je neka tema, ki mene zdaj zanima že vrsto let zanikanje in sicer to, kako se ljudje pred, dosti krat predvsem ne vede, izogibamo uh, spoznanju in izogibamo nekim informacijam. In zdaj ko prebiram dosti uh, otroški, tek prepisal otroških pogovorov, se mi zdi, da, se to, da je to zanikanje prisotno že pri otrocih, pravzaprav od začetka, že pri človeku, tudi v pogovori s kakšnimi otroci prav vidiš, kako gre za neko izogibanje informacijam. In zato se mi zdi, da bi pri filozofiji za z izraven tega prvega cilja, to je negovanje kritičnega mišljenja, se pravi treniranjem, če hočete, možganov, ne, treniranje argumentacije in tistega drugega cilja, ki smo ga danes tudi Facebook podarjali, se pravi zvoje za demokratični značaj, zvoje za poslušanje drugega, to, da se navadiš, da govoriš samo takrat, kadar prideš na vrst, in tako naprej skratka nekaj, kar je mogoče na danes na začetku našega srečanja podala, ne, ta skupnost, ta vzboj za neko skupnost, ne, razmišljajočo skupnost, da bi poleg teh dveh ciljev mogoče morali še en dodatni cilj vsaj tematizirati, no, če že ne povdariti. In to je preprosto nekako sposobnost sprejemanja lastne zmote. Sposobnost nekako, da se navadimo na to, da, da, da, da se lahko motimo, da se navadimo sprejema tresnico tudi takrat, ko je mogoče neprijetna in da, ne vem, mogoče začnemo z, z, neko zgojo, z neke kulture, kjer se mogoče posameznik tudi malo bi rekel distancira od svojih misli ali pa se ne poistoveti s svojimi mislimi ali pa s svojimi idejami, ravno zato, da lahko laže kasneje sprejeme neko zmoto, v katero je mogoče zašel. Tako da se mi zdi, da je treba izpostavljati ne samo sposobnost kritičnega razmišljanja, ampak tudi neke vrline, mogoče, neke vrste etiko mišljenja, v tem smislu neke resnicoljubnosti, ljubnosti, odkritosti in celo poguma. Jaz mislim, da je pogum, to je tudi značilno po mojem za Sokrata, ne pogum za neko soočanje, z resnico, tudi neka vrlina, ki, ki bi recimo prišla v, v poštev. Ne. Kajdi, če ne, ne negujemo teh vrlin, se lahko izkaže, ne, da je ta sposobnost argumentacije v bistvu samo voda na mlin, racionalizacija, ne, dodajanjem nekih novih in novih argumentov, s katerimi se v bistvu izogibamo temu, da bi spoznali resnico. Ne. In v enem članku, ki sem ga objavil primarjam v šolskem polju Dansko leto na tematiko moralne vzboje in hipokrizije, tam citiram enega psihologa Daniela C. Batsana, ki je pravzaprav pokaže to, ne, eno zelo zaskrbljujoče dejstvo da a, povišana stopnja samorefleksije pri ljudeh, ne? pri študentih, povišana stopnja samorefleksije v vodi v najbolj nemoralno ravnanje. Zaradi tega, ker povišana stopnja samorefleksije pomaga pri tem, da najdeš bolj še, bolj trna navide videz bolj kredibilne stran poti za to, da svoje vedenje, ki ga izvajaš, nekako spraviš v sklad za nekimi, uh, za nekimi moralnimi standardi, da ga interpretiraš na tak način. Skratka, samo ne, neka sposobnost argumentacije uh, ni dovolj, uh, lahko samo pomaga pri tem, da se nekako izogibamo uh, uh, resnici, če hočete. Noj na tablje, oziroma na karkoli že to na platno, je prepis enega a, a, a, pogovora, ki ga je imela ena študentka za 4 do 6 let starimi otroci, a, zgodba o kameni juhi, a, če je mogoče kdo poznal, gre preprosto za to, da en potepuh, ki prosi vaščane ne bo dajo hrano, ne dobi hrane in potem si zmisli, da bo skuhal juho iz kamna in naheca heca eno ženico, ne? pravi osnovni jušni kamen in potem jim pokaže ta jušni kamen, da vrže v, v lonec z vodo in kmetica je na juna in gleda in on pravi, oj, veš, kaj nama še manjka, malo soli, pa malo krompirja, pa malo korenja, pa še ena kost, ne, in potem ona to njemu vse prinese in potem skuha ta juha in potem se pogovarja študentka z otroci v tej zgodnici in v bistvu, zelo domiselnih so pri tem. Uh, jaz pa sem izbral za ta odlome, ker se mi zdi, da mogoče ne, ravno to uh, zanikanje pride do izraza, poleg nekih drugih stvari, sedaj pa to ne hitro preberemo. Jaz je to razvojiteljica in ona jih otroke, ali lahko skuhamo juho iz kamna. In gaš pa reče, ne, Max, kje pa, Lara, ne, ne, in Jon, ja, lahko si ju skuhamo. Uh, In to se mi zdi zmerno, kadar se zgodi nestrinjanje v skupini otrok, takrat jaz vzgojiteljice ali pa učiteljice spodbudim, da je to res super priložnost, ker se mi zdi, da je ena stvar to mogoče, danes nismo to povdarili. Ne samo, da se mi pogovarjamo z otroci po mojem, je cilj ta, da jih naučimo, da se oni med sabo pogovarjajo, da drug drugemu argumentirajo. To se mi zdije bistveno. Tako kot smo videli pri erudijev videu, ko sta se te dve punčki pogovarjali. To se mi zdije bistveno. Ne, ne to, da se sem z nami pogovarjajo, ampak da med sabo govorijo. Ne. No in tu imamo tak primer in Zdaj, vzgojiteljica zelo dobro se mi zdi odreagira, In to ni tako enostavno, ker marsikdaj se mi zgodi to, da potem zgojiteljice, recimo pogosto napako ki jo naredijo, je ta, da se postravijo na stan enega otroka, na večinskega, in reče, ja, ne moremo izkuhati, ne, zakaj ne, in na ta način enega, recimo, zatrejo. Ta zgojiteljica ni tako odravnala, ampak je v bistvu vprašala, je, zakaj ti vsem misliš, ne kaj so tvoje razlogi, zakaj ne moremo skupiti in, in gašte pove, ne, da je kamen ni za jest, pa še trtje. In on pa straja, jaz pa mislim, da si je lahko. Ne. In ona, zakaj misliš, da se jo lahko skuhaš? In on reče, zato, ker imam ful močne zobe. In to mijo že deklico zmotje in reče, ne pa ne, ker bi si zobe po lomo, ne pa tak se samo igramo, da kuhamo ampak kamenčke, ampak to ni za jest. In on še izmerno sraja, ja, sam jaz bi jo kuhal tak dolgo, da bi se kamen stopil in bi jo potem pojelil, ne. Zgojiteljica reče, pa misliš, da se lahko kamen stopi?" in on, ja, zato, ker se hladina na ne. In nija, ne pa se ne more. In potem zgoditeljica vprašajo, kaj, kaj pa misliš, kaj bi se zgodilo, če bi vgrizno v ta kamen in njo zopet, ne. Nič se ne bi zgodilo. Točno ne ve, da če bi to priznalo, da bi se nekaj zgodilo, bi moral vse zelo zaregitirati. Gaš pa reče Jon. Ne. Vsi otroci so že prav nevozni izrave njega. Gaš pa reče Jon, čista si zobe bi ti popadali, pa še bolan bi bil, ker je kameno mazar, pa ma bacile pa nije, ne? ja pa če pojemo klamen, se lahko tudi zadošimo. Ne? Skratka ostali otroci so genialni pri tej argumentaciji, ki skušajo jo pokazati, ne? da pač ni res, ne? Da, da ne more spuhati uh, juhe, uh, iz kamena, ampak on straja, straja in straja in straja pri svojem. In uh, dobro, do konca praktično ne, uh, ne prizna, uh, da je v zmodi. In to mi je dalo misliti, če je to mogoče nek zametek teh zanikanj, ki jih potem srečamo, nek kasneje. Že pri otroci pravzaprav prisoten, eh, skratka neko strajanje pri svojem mnenju, iskanje, ne argumentiranje vseh možnih eh, načinov, eh, samo da nam ne bi bilo potrebno spremeniti eh, svojega mnenja. Ne. In potem se mi je preprosto zastavilo vprašanje, kaj narediti v takšnem primeru, kako otroku pokazati, da ni nič narobe, če prizna, da je mogoče v zmoti in na ta način pravzaprav mu pomagati nekako. njemu ne? pa na nek način celi skupini, da pride do do rešike, ne? Dobro, tok na kratko za moje strani, ne bi vas več utrujal. Zdaj, če ima komentar za to vprašanje zame, bom vesev, če ne pa bi predlagal da kar preidemo k pri sklepnemu delu, da zaključimo uh, sestanek, kar razpravi, ne. Potem z mito uh, nesram, tega Matjoma pravo, ne. Ja. Uh, juha iz krame, misleče v bistvu se Juha zarel, menijo da poznajo kak afriki v času pomrkanja hrane dejansko običaj, da ljudi kuhajo karme, ampak z metodo, misle tamo tako da pač v otroci mi te zasplijo. Potem eh, reče o okay, nej, je juha štegula, klič je Juhana. In to tako do ponavljajo, kjer je to, da sem zasplijo, sve da vlačim. še ena zadeva, ena japonske kamenja uporabljajo, zato da greje, da greje v kamenju, potem dajo juha, da se potem juha zagreje. Ja. No ta, uh, to postavlja tudi ena druga in te zgodbice, mislim, da juha žeblje, pa žeblje nastopajo. Mislim pa, zdaj pa se ne spomnimo, tako te je skandinavska zgodbica, neko takega ne, ne spomnim se točno.